тобто споглядальні, і активні, діючі, спрямовані на зміну або перетворення сприйнятого. Як виняток, існують психічні стани, де я у містичному екстазі зливається з Богом чи космосом. Це так звана містична настанова. Нарешті можлива ситуація, коли людина у процесі руху, що його Платон називає Еросом, відчуває себе охопленою тотальністю, суттю світу, наприклад, злиття того, хто любить, і з любим у почутті любові. Ця настанова, що перемагає противність «я» і предмету сприйняття, зветься за Ясперсом ентузіастичною. Враховуючи цю рубрикацію, Кульчицький пропонує генетичне пояснення української психіки з відповідними світосприймальними настановами. Передусім він визначає чинники, що вплинули на формування української душі, обумовили певні конфігурації психічних властивостей українця. Такими є расовий, географічний, історичний, соціологічний, культуроморфічний, та доглибинно-психічний. Важливою є акцентуація уваги на тому, що психіку, сформовану під впливом відповідних чинників, слід розглядати не лише динамічно, але й статично. Тобто не тільки в генетичному контексті становлення української душі, але водночас, як вияв, сталої ментальності в історичній Соціокультурній життєдіяльності українців той вияв, що практично розв'язує кожного разу проблему вибору наступного буття. Лишаючи осторонь расовий чинник. Проти нього багато слушних заперечень фахівців, визначимо за Кульчицьким дуже коротко інші, маючи на меті окреслити на цій підставі головні світосприймальні настанови української душі. У геопсихічному аспекті вчуття хвилясту м'якість лісостепу чи в безкраю далечень степу сприяє розвою споглядальних настанов, що їх поєднано з ентузіастичною компонентою. Вчуття у степ як рух у безкраї, породжує ерос, почуття любові до безконечного, абсолютного. В історичному становленні української психіки особливе місце займає екзистенціально-межовий стан останньої, що його витворила протягом століть відповідна геополітична ситуація на Україні. Постійна загроза смерті, випадковість, терпіння в житті українця вели до двох типів реакцій: Віта Максима – еероїка, або авантюрно-козацького – в ідеальному продовженні з виникненням ентузіастичної компоненти та вітамініма, тобто притаєнного, існування, що супроводжувалося відступом у себе, звуженням сфери контактів зі світом. Ці реакції спричинялися до відповідних світосприймальних скерувань. У соціопсихічному аспекті дослідження автор бере до уваги селянську структуру української нації, яка породжує схильність до творення малих соціальних груп, спільнот, опертих на почуттєву близькість, на відміну від широких соціальних груп, спілок, об'єднаних загальною метою і відповідно спільними завданнями. Цим спільнотам властиві рефлексивні настанови, спрямовані на самозаглиблення і самопізнання, а водночас і на адекватніше сприйняття розуміння інтимного кола. Культуроморфічний аспект формування української душі пов'язаний із периферічністю України щодо Західної Європи. Ця особливість причинилася до того, що три великі хвилі ідей європейського духу римський католицизм з ідеєю Ордо порядку життя і мислі, ренесанс, як відродження людської особистості, отже персоналізм. Сторіччя просвітництва із культом науки, сієнтизмом докотилися до України значно послабленими